Всі ці обставини до уваги взявши, Славенко вирішив, що момент припинити будь-які зносини з дівчиною оце настав. Підготовчу до цього працю, зменшити години побачення і звільнити по черзі день, він уже щасливо докінчив, тож лишалось зробити тільки останній крок і всій справі кінець. Та, хоч логічно, ця схема виглядала дуже струнко, в практичному застосуванні він побоювався несподіваних ускладнень, і це його нервувало. Парадне вбрання на дівчині зразу впало йому в очі, бо в процесі зближення марта для себе для нього непомітно зменшила дбання за зовнішні прикраси. Під усяким поглядом духовним і тілесним Любов знецінювала їй одежу. «Де це ми зібралися?» – спитав цілуючи її. Зібрались піти з тобою погуляти. Ми ще ніколи не гуляли вдвох. Ходімо, Любий?» «Ох, Марта, мовив біохімік сідаючи, коли б ти знала, як стомлює мене праця?» «Знаю, Юрчику, але сьогодні підемо. Зроби цей раз для мене згода». Вона палкою його умовляла, підкреслюючи слова «сьогодні, цей раз». І він нарешті згодився. «Може, під час прогулянки матиму кращу нагоду поговорити з нею», – вирішив він. Тихий і теплий вечір зустрів їх на дворі. Густа весняна імла запинала ліхтарі кошлатими колами. «Де ж ми підемо?» – спитав біохімік. «Я поведу тебе. Ось так, нагору. Вони пішли Тарасівською». «Ти почуваєш весну, Юрчику?» – спитала дівчина, пригортаючись. І щоб не сперечатись, Славенко погодився, що весну він почуває. «Це дивний час. Час чудес», – сказала дівчина. «Ну хіба не диво, що на деревах з'являється листя, потім цвіт, трава виростає з землі, була гола холодна земля, а от трава виростає, проліски, сониці. Це так незрозуміло». «Навпаки, – сказав професор, – було б незрозуміло, якби трава і квіти не росли, коли змінюється нахил сонячної орбіти». «А чому змінюється нахил орбіти? – спитала дівчина. Чому буває гарний і поганий нахил у сонця?» «Ти міркуєш, як дитина, Марто, – сказав біохімік роздратовано. Чому, чому? Наука дитячими питаннями клопочеться? В темряві коло муру ботанічного саду дівчина раптом обійняла його і почала цілувати. Любий, єдиний юрчику, шепотіла вона. На вулиці, Марта, сказав він ображено, нас можуть побачити. Хай бачать, але тут нікого немає. Вона шаленіє від весни, як це недоречно, подумав біохімік. Кажи мені про свої спроби, сказала Марта. Ця тема могла наблизити його до суті справи, і він охоче почав. Я зараз працюю, як ти знаєш, над дослідженням нуклеопротеїдів людського тіла. Ці півбілкові речовини, що входять до складу наших клітинних ядер, Належить до найскладніших частин живої матерії, як об'єктом спроб тут доведеться користуватись самим собою, бо нуклеопротеїди людини і тварини не тотожні, як не тотожні діяльність органу вирішального в цих дослідах, а саме печінки. Бо безпосереднього приступу до них ми не маємо, тож мусимо вивчати їх у результатах їх розкладу, які знаходимо в нашій власній сечі, якщо тебе це не ображає. «О, ні, каже далі, це ж спроби мого імені. Юрчику, пам'ятаєш, ти казав?» Він потвердив, але заразом подумав, що казав їй чимало дурниць. Про розповідав далі дуже докладно, які втомні ці спроби, на яку сувору дієту він тепер засуджений, якого абсолютного спокою йому треба, щоб довести їх до кінця. Дівчина стискувала йому руки, вона шепотіла. Як гарно, яка щаслива, бо втомить, слухаючи про його роботу, почували його невимовно близько. Так пройшли вони коло похмурого будинку колишнього університету і далі Володимирської до Хмельницького. Нарешті він спитав: Де ж ти ведеш мене до Андріївської церкви? Ти там був коли? Ні, я не ходжу до церкви, навіть не знаю. Ах, це та, що має на забором завалитись? кажуть, я в ній теж не була, як і в ніякій церкві, але коло неї іноді там гарно. Широчезними залізними сходами вони зійшли на тахльовану паперть церкви, що стояла щільно над урвищем горба. Потім досить вузьким проходом між церковним муром та балюстрадою вийшли на північний бік її, що стримів над прірвою. Простора площадка поза церквою була теж тахльована, і їхні кроки дзвінко пролунали у порожнечі цього відлюдного закутку. «Подивись, як тут гарно», – прошепотіла дівчина в захваті. «Так, звідси все якось чудно виглядає», – пробурмотів біохімік. Просто внизу, не досягаючи рівня їх ніг, були дерева, який сад занедбаний серед міста гайок. Навпроти, в далечині широка налита повінью смуга Дніпра, ледве видніла в імлистому мороку. Ліворуч рівний і плаский поділ. Праворуч круте згромадження Печерську, світилось безліч у дрібних вогнів. Вітер подув на них з ріки, але повільний і теплий. «Як я люблю такі місця», – мовила дівчина пристрасно. «Здається, знаходиш у них себе всю. Отак ходиш скрізь і ніби полишаєш там трохи, там трохи себе, а тут, у такому місці, все полишне, наче вертається до тебе, і ти знову вся ціла». Вона казала, притиснувшись до нього міцно, віддано, навіть злякано, казала зовсім тихо, хоч він розбирав усі її слова, які дівчина ще майже на вухо. Він почував її вагу на своїй руці, і ця вечірня прогулянка, і весь її шепіт здавався йому до кінця безглуздим. Церковна озія, що в мороку виглядала похмуро і таємниче, так само справляла на нього негативне враження. Якесь середньовіччя», – думав він. Та й саме це місце давнє, казала вона. Колись тут були тільки ліси та яри, страшна дичина без стежок, без людей. Звірі дикі тут бігали. І от на цій горі Юрчику поставив тоді хреста Андрій Первозванний. Знаєш, що він сказав? Не знаю, чи певніше забув, відповів Славенко зовсім негостинно. Але Марта не слухала тільки себе.